Так, ось такий я покидюк і лайно. Співрозмовники на автоматі ввійшли в будинок. У красномовній алегорії Личинського Христофорові відчув якусь недомовленість, але допитуватись не став. Вистачить на сьогодні вражень, утомився шалено, да й часу витрачено багатенько. Чутливий, як сейсмограф Родольф Карлович, викликав Ліна і скупо розпрощався з Христофоровим. Поки він проведжав Христофорова хвіртки, Лещинський дав лаконічне розпорядження вану. Проведи непомітно журналіста. Подивися, чи немає за ним хвоста. Христофору із зосередженим поглядом рушив по затишній тихій вулиці. У правій руці він тримав темнокоричневий кейс, дійшов до перехрестя, Повернув праворуч і покрокував сквером. Ішов і міркував. Виходить, Лещинський не хоче бути крокодилом? Віроломна, безпринципна, свавільна людина, небезпечна насамперед повною відсутністю почуття власної гідності. Її неможливо ні присоромити, ні образити, ні взагалі дошкулити якими-небудь словами чи діями. Притиснута до стіни незаперечними доказами свого свавілля віроломства, вона розведе руками і скаже «ну вбий мене, вбий, на кому потрібне їй нікчемне життя?» Ой, непотрібне, але скількох таке падло угробить? Виходить, хтось повинен мусить цього крокодила знешкодити Хто? Менти? Продажний суд? Чи хтось такий, як, наприклад, Родольф Карлович? О, тут таке накручено навергано, що однією півлітрою не обійдешся. Хвилин через десять Костянтин Михайлович опинився на досить гомінькій вулиці і з бурівки заходив голосувати, але жодна авто не реагувала. Тивно міркував ванн, затаївши за каштаном. Адже він цілком міг попросити Рюдофа Карловича, щоб той дав йому машину. Старий не відмовив би. Ван напружено спостерігав за маліпуляціями журналіста, розуміючи, якщо Христофоров спіймає таксі, тоді він може вислизнути, але Христофоров таксі не спіймав і, досадливо махнувши рукою, почемчикував до тролейбусної зупинки. Через три хвилини він уже їхав у міському транспорті, умостившись на сидінні попереду на задній площадці, відвернувшись майже спиною перчої саван. Через півгодини Христофоров вийшов на Петрівці і почував до платформи електрички. Це вже цікаво посміхнувся саван. Тим часом Христофоров невесело оглянув юрбу, що вирували біля білетної кази, зітхнув і направився до перону. В електричці Костянтин Михайлович вдало мостився біля вікна по ходу руху і заглибився свої думки – на колінах лежав кейс з диктофоном і різними потрібними паперами. Ван причаївся в другому кінці вагона. Він навмисно не сідав, щоб тримати ситуацію під контролем. Потяг рухшив. Христофоров піднявся, щоб поступитись місцем бабусі, котра тримала на плечі турбину. Від такої ночі зігнувся б навіть Ілля Муромець. Христофоров це зрозумів, коли допоміг бабусі зняти вантаж. Так, електричка це засіб перешасування для принижених і скривджених, подумав Косябін Михайлович. Подібна подорож до Христофорова взагалі-то була нетиповою, але його, власна, машина зламалась, тому й довелося скористатись електричкою. Та й, власне, це вельми непоганий засіб для філософських розмірковувань. Після підрозмірений стук коліс розкристані думки впорядковується, виявляючи істину. А ще електричка – це яскравий соціумний зріз, у чому Христофоров невдовзі переконався. За вікном замахтіли перелізки поля. Здивувала яскраво-червона повітряна кулька, прив'язана до одинокої берези. Ще через 10 хвилин невгамовна душа Христофорова не витримала. Він витяг із внутрішньої кишені піджака-записника занотувати цікаву думку. Повітря – це кулька, з якої здерли шкіру. Кес він задис ногами. У цей час з тамбура з'явилась характерна особа, що свої тремтячі руки, вчорашню свіжість подиху жалібно направила до присутніх. Навколо, стоячи, дрімали жінки, вони хотіли спати, і сидячи, дрімали чоловіки, вони не хотіли бачити дрімаючих жінок. А оскільки Христофоров не дрімав, особа проникливо звернулася до нього. Мені зранку дуже погано, тому що ввечері було дуже добре. Але ви теж мужчина, з вами таке трапляється, Тому ви мене зрозумієте. І скільки тобі для щастя не вистачає?» Скептично примружив з Христофору. «Я готовий бути просто третім», Скромно похнюбив без громадянин. «Склянка в мене є. А хто ж тоді другий?» Жора згоден бути другим. І за спини стражденного Висунусь худорлявий Жора, Чоловічок років тридцяти п'яти, в піджаку наголе тіло. «А огірочка хочете?» Позмовницький запитав Христофоров. «Хочемо!» – пожвавив спрохач. «А баунті?» «Не відмовимось!» «А немає!» Христофоров з кривавою посмішкою розвів руками. «Чоловік важкою ходою». Здригаючись усім тілом, рушив далі. За ним поволочився Маришавий Жора. Всередині вагону ініціативний власник сивушного подиху знову звернувся з закликом до громадян. Цього разу в його голосі зазвучала зворушлива, задушевна прямота. «Я місцевий, не хворий, мені є де жити, мені є що їсти». Я одержую пенсію, і мені її вистачає. Але не можу я пити гидогду. Подайте, будь ласка, на пристойну горілку. Якийсь жалісний юнак розтягнув недопиту пляшку пива і вимовив. Тільки ще з моїх очей. А як щодо грошової допомоги в розмірах гарного настрою, поцікавився бухарик? Може тобі ще дати ключ від квартири, де дівки верещать? Відрізав акселерат. Не встиг страждалець зникнути, як у проході з'явилася заморзена особа жіночої статі середніх років з дитиною на руках. Ключовою деталью на ключовому місці нижче її живота був невеличкий плакатик, на якому незграбно і неграмотно було викладено основні принципи добування грошей, сфокусовані у фінальній фразі заклику до совісті народної. Трагічна історія долі доповнювалась вголос скорботним і правдивим словом про те,